اریاض الصالحین حدیث نمبر دے 2 دار لسوا بنزوشتم 1325 نمبر حدیث دے کتاب الجهاد وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال او قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنتا نے لا تھوڑا ردانی او قلما تھوڑا ردانی دو قسمه دو آگانی دین چا غنشی واپس که دی غنشی رد که دی او قل ما تو ردانی یا دیر کمی واپس که گی دا قبولیتنا یا واپس کی گی نا او یا واپس که گی خود دیر کمو خلکو ان نقبلی گی دیر آگا قبلی گی آگا کمی قسم دو آگانی دی یا دو آو عند الندائی وعند یو اغه دعا په وخت آزان اذان کې او د اقامت کې بل حدیث کې راځي د اذان او د اقامت په وخت کې چې کوم دعا او ویلې شي هغه نه پس نوغه دعا الله قبلای او بل دوی مو عندل باسه په وخت د جنگ کې ینه د اذان او د اقامت په وخت کې دعا او دوی عند الحرب په وخت د پا هغه وخت یهی نه يلحمو بعضهم بعضا پا هغه چې یوځای کیږي مؤمنان بازد بازي مشرکین سره چکلا مؤمنان په بل باندې حمله کوي يلحمو حمله کوي بازد د په بازو کلا چې حمله کوي یعنی خلاف جمع خا مکیږي مؤمنان د کافرو سره یوزیشی په جنگ کولو سره یا په حمله کولو سره نو په دا واقع د انسان څخه قسم دعا او غالي په وخت د جنگ کې چکلا پيو بلبانې حمله کوي یو بلبان دې يلهمو حمله کوي یو بازر دې په بازو او ابو داوود او بیس ناظم صحیحن وانا نصر الله تعالی نو قال حضرت یا نسویلی قال حضرتانو سوې کا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا کلا چې غزا وکول نبی عليه السلام نو قال جنگ به کا نو ويبي اللهم انت عذيدي و نسيري يا الله تزما متشا اللهم انت عذيدي الا تزما متي تزما قوتي و او یا اللہ تزما امدادی بیکا احولو نو بیکا خاص پتا تا خاص پتا احولو تا تزرا گرزما خاص تا تا متوجه کی گما و بیکا اصولو او پتا سرا یعنی پتو فیقستا بانی اصولو زحم لکو ما ستا په توفیق باندې یا وبې کا به اعتماد دي الیکہ په اعتماد زما په تا زما الله په تا باندې اعتماد دي کو کا او قاتلو او په امداد استا ز جنگې ګما په توفیق سازه جنگې ګم د کفار سره اشاره خبرته دا چمداد زما د جن د پاره پورتل پا کي او پ جن کولو کي او پ واپس کي دلو کي ټول اعتماد ستانه دي د بل چانانه دي رواه ابو داود وتر مي دي وکاله حديث حسن ونبي موسی رضی الله تعالی نو ان النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا خاف قوما کلبچه وو نبی علیه سلام ازا خافا کلا چه یاری دبا دیو قومنا دا مانم دا خدا لگه دا بید بای غنده معلومی گی ازا خافا کلا با چه یاری محسوس کولا نبی علیه سلام دیو قومنا چا غیر دیر دی یا طاقتور دی او زما ملگری کم دی کم زور دی نوی وی اللہ او یار امشتا حضرت موسی علیه سلام چه دا امسا نمار جوړ شوی دا غپیرش اغه پیرشه الله ويا موسی عليه السلام اقبل ال ن ولات خف میरेगा اللهم انا نجعلک فی نحورهم یا الله منگا غرزو تعالدا فی نحورهم داغ مخامغ الله داغیب سنوک ده نحور النحور ذ النحر ند النحر و زيد الالاد یوتا یا الله دا غی سنید پرم تا ګرځو استا امداد الله تو توڑ مخا مخشا و نعوذ من شرور او یا لا پنا و لم پتا صدا دا غی د شروننا یا الله من دا غی د شرون او یا نجعلک فی نحور یا لا من ګرځو تا لرا حایلن پردا زمنگا و دشمنانو بین دشمنان و زمنگا کی اللہ منگا هم منگل گو پتا داغی ده شرونونا بچک منگ داغی ده شرونونا ا د خعاد الله هم ان نه جلو ک في نوحور نوزو ب کا من شورور رواب د و سنادن س وعې عمر و الله تعالال نو دسول الله ص الله لصللم قال نه بیا ل السلام الخیلو معقدون في نوسيیه الخیر ال و ملقي وګوره نبی علی صلواۃ و سلام آغا اسنا معقودن آغا سنا چاغتل شیوی وی فی فینواسیھا پتن دو خپل پتن دو خیر دے آغا سنا چاغتل شیوی د جهاد لپاره ا ن پتندو دای دا ک خیر دے الای او مل پوری قیامت ورو قیامت په اور سمانا د قیامت تر پوری د اسونو پتندو ک خیر تل لید نو چکم اسونه انسان ساتي خود دین د پاره اگر 20 تومان کې گینا جزایره دا ما اسه ساتلیو زمانہ اسه خوراک کینا دا غې په تندونکي تر قیامت پورې خیر لیکل شوې دي نو چې کمی اوس د دن د پارا که کتاب لیکه الضا خزنا ورده د دن کار په حکومت نه پای کې الله خیر مخالقه متفقون علی پوښ ان نواسی جمد ناسیتوندا هغه ویښته ظلم کړی شوی پاغه مخک طرف د سر باندې مراد سره مراد اخر او اجر دے او برکت توستر قیامت پورې زکه دا علی د جا دی پلار دا الله کې او دا علی د جهاد سره من کول دا د دین سره من کولې وعن عروه الباقر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال غوی على خيل معقود في نواسيا اغا سنا چا تلشيوي في نواسيا پتندو دایک تلشيوي خير الہی او مل قیامت رات قیامت پوری ال اجر والمغنم ال اجر والمغنم اغه سره ینه چا د الله پلار کیچ اسوتال نو پالای پر ایمان او اعتماد نو داغه او نو اجر او غنیمت دے دا غي اجر او غنیمت دے اجر او ثواب دے غي تا پدې بلاد دل اجر اور کئ ثواب بلاد دل اور کئ پائے متفقون علی وان او اجر دے او غنیمت هم نه و نبی حریره قال او یقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احتب سفر سن فی چاچ بن کو یو اس چاچ بن کو یو اصلرا وسات یو اصلرا پلار د الله کې پلار د الله کې وسات وسات د الله کې فلا منحت بسافر سن فی سبیل الله ایمانن بالای وتصدیقا بوعده چاچ بن ک یو اسره په لار ده الله کې د وجدي ایمان نه پاله ا وجد تصدیق نه په واده ده الله ف ان شبعوه وریه و روسو و بولو فی میزان یوم القیامه نبی شکا مولواله دا اس وریه او تندا مول او وبکول دا اس بور کوله غتا و روسو او خوشان دا راشن داغه و بولو بول داغه با اس فی میزان پتل ددکه پورس د قیامت کی زکه چپا اس د دنکار کی نو د اس سور چه خرچستا پا کی او داغه سور داغه نس زونو روجی اغه خریس کی خدمت کی نو پاغه ټولو تا لا لا صواب اجر در کی رواه وعن بی مسود رضی اللہ تعالیٰ نو قالا او ایراغی او صلی اللہ نبی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بناقت مختومت پاغ اوخا چاغ محار دارا ختام ہا مختومات دا ختام ندے مور اچول شوی پائے گی فقالا نوی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی فی سبیل اللہ ویر سلیم دا او خدا پلار دا لاکه ما را اوستر وکال نبی عليه صلوات و سلامي لك بها يوم القيامه سبو م اتناقتن تا د پاره پد یو اوخواب اورز د قیامت کی اوسوا اوخوي ټولبا مختومه سوي ټولبا مختومه مهر باغ به موالحوي ټولبا مهار تولې او خریبا دا ربا موهارو رواو مسلم نقل کړي دل مسلم شریف ګوره لک بیا د چن بوي لک قران کې ژه په ځه بیان کيم مسل اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کما صله حبۃ انبتت سبا سنا بلا فی کل سنبلۃ مئه حبہ کې تر وو سو پور یو پو وسوا والله یزایف لمی یشایو پو دچن باندي والله واسع علیم دین الاوا دین الاوم چې سمن سړی کې اخلاص درنه بالله اول اجر ورکې ورستو حدیث کوم رازی و عن نبی رواه مسلم و عن نبی حماد ویقالو ابو صاد ویقالو ابو اصد ویقالو ابو عامر ویقالو ابو عمر ویقالو ابو لسود ویقالو ابو عفسن عقب بن عامل جوہنی الله اللہ عنہ چاو تا یونم ویلے چاو تا بل کنیا ویلے قالا اوی سمیت رسول اللہ اماد نبی علیہ السلام نوری دلی یقولو چوی وهو على آل المنبر اپ منبر باندې ناست او یقول وي واعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن ربعات الخيل ترهبون به يذو الله یا چه تاسو پغی دشمنان اند الله دشمنان تاسو تیار کي دشمن د برابر سمنه چا طاقت ان नल क्वता अरमियो अला इनल क्वता अरमियो पैगंबर पाकई अला इनल क्वता अरमियो माना अल क्वता اغه آزاد اوځه حد د آیات کریمه چې وعدو لهم مستطعت من قوتهم چې سنته کی طاقت وي نو غشولا چې سنته کی طاقت وي نو غشولا هغه کې دغه شو دې او دا ورو اوس د بطنونو دے ا ټکنالوژي دے چې څو راستا وسکیږي نو هغه سي قوت اغیلا او شیس تیار او اولاد نورم مسلمانانو طاقت ورکی هغه ځونه تیار او اولاد نورم طاقت ورکی وانا ونقل لذدنا ابي حماد نا کله اسمه تو رسول الله ماد نبي عليه الصلاه والسلام نا او دې یقول چوي ستو فتح عليكم ارذونا زردا چ فتح بکلی شیس تاسو ته پارزمن کي فتح بکلیشی ستاسو د پاره زمونکې یعنی مسلمانان بدر رزم کې فتح کی دا غید غلبې د لاندې برآشي ویا کفیکم الله او کافی بشی تاسو الله الله الله بستا سو کافی شی دا تاسو, دا دا بشي تاسو الله بچ کی د شرد سنا د شرد هغه جنگونو نا کافی بشی تاسو الله د شرد جنگونو د کفارونا او ستا سولا سبالا دې روانایم راولي وयकفيکوهم الله فلا يعجز احدكم ايله هو باسهمه سستی دینکې یا نه د عاجز کیږي یوک ستا سو ايله هو چله هو کې سستی او به سهمه پڅسره به اسو همي پاغه غش وشتل سره حيام غش وشتل یعنی سستی دینه کوي او پری دي سستی دارا چاغه غشي وشتل پریري لکه یو سلیل الله علم ورخله دو قران او دو سنت او خراغه او اغه پاغه واخکه پرد شرک زکه اغه د شرک ربري دي آغا آغ کار پری لکه یو سړی لا طاقت د غشو ورکلې یو سړی لا طاقت د جنگونو ورکلې او په وخت د جنگي دسمه کې آغا جنگ نه کې قوت ود ها غلبې کې ای دی خپل غلبه نه خارکې وال یاجزو اهدو کوم لو نده ب اس هم کستاسو د اجه کېږي او کسستاسو لو هو چې س وکې لووه چې پرېدي بیا مناسب دی چا میشاللی وکې پا غه شوشتلو د غی باې پوه شو او خپل استدارو بر قرار سااتې سی به نه وعن نقل د زدن انو د قال وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم من علم المرهم یا ثم تركوا فليس منا تفصیل داغه وکه ار سوچو خدل شغه تغش وشتل چل چاته چدغه شو وشتلو چلو خدل شو بیاپری خود اغه وشتل دغه شو فليس منا پیغمبر پاکي زمانانه ده اینې زمادت طریقې نه نه ده او فقد عصا یادنا فرمانی وکړه زکه ای رول ا علم بارکم رازی وی افۃ العلم النسیان ای رول د علم غسلی اغه افۃ علم اغه ای رول دارنګې چتا لالا چل او خد او دغه شول وشتلو نو عقبنیری اغه بن پریری علم شو جنګ ها قوت دی ملاوشو ارڅد زکرې نو چکله مقابله تېمران مقابله کاوه کنه او کوود نه کنه فلسه منه یاد اووی نبی عليه السلامي لفقد عسا د سوګه نافرمانیو کله خیر دی څنګه خیر دی حالات خیر دی نو دارونه باندې غاړه خالي بیا وکړه ها ها له ووشو چې په تازیته